Məkkədə nazil olmuşdur. 28 ayəd Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Ya Peyğəmbər, de, mənə vəh ki, bir dəstə cin Məkkə taif arasında süb namazı vaxtı Qur'anı dinləyib, öz həmcinslərinin yanına qayıtdığı zaman dedilər, Biz çox qəribə, təsəvvür edilməz dərəcədə gözəl olan bir Qur'an eşitdik. O, xalqa haq yolu göstərir. Biz ona iman gətirdik və biz bir daha heç kəsi Rəbbimizə şərik qoşmayacaq. Həqiqətən Rəbbimizin cəlalı çox ucadır. O, özünə nə bir zövcə götürmüşdür, nə də bir uşaq. Doğrusu, bizim səfəhimiz iblis Allah barəsində tamamilə yalandır. Haqdan uzaq olan sözlər söylüyürmüş Biz elə güman edirdik ki Nə insan nə də cin tayfası Allah barəsində yalan danışmaz Həqiqətən Cahiliyyət dövründə bəzi insanlar Bir para cinlərə pəna haparır Bununla da onların təkəbbürünü Azğınlığını artırırdılar Cinlər özlər haqqında Çox böyük fikirlərə düşürdüler Onlar O insanlarda Siz, cinlər, yaxud o cinlər də, siz insanlar təkin elə güman edirdilər ki, Allah heç kəsi öləndən sonra diriltməyəcəkdir. Biz, cinlər, yuxarı aləm əhlinin söhbətinə oğrun-oğrun qulaq asmaq üçün göyə qalxmaq istərik. Səmanı yoxladıq. Amma onun mələklərdən ibarət güclü gözətçilər və yandırıb yaxan, axan ulduzlarla dolu olduğun gördük. Biz Məhəmməd əleyhisselamın peyğəmbər göndərilməsindən əvvəl mələklərin söhbətinə qulaq asmaq üçün göyün bəzi yerlərində otururduq. Lakin indi kim onların söhbətinə qulaq asmış olsa, yandırıb yaxan bir ulduzun onu gözlədiyini görər. Biz bilmirik ki, göyün gözəkçi mələklərlə, axan ulduzlarla doldurulması və mələklərin söhbətinə qulaq asmağın bizə qadağan edilməsi ilə yerdə olanlara, bir pisli yetmək istənirmişdir, yoxsa Rəbbi olara bir xeyir diləmişdir. Şübhəsiz ki, aramızda əməli salih olanlar da var, olmayanlar da. Biz müxtəlif firqələrə, məzhəblərə ayrılmışıq. Biz anladıq ki, yerdə də olsaq, göyə də qaçsaq, Allahdan, Allahın əzabından canımızı qutara bilmərik. Doğrusu, biz hidayət yolunu göstərəni dinlədiyimiz zaman, Ona iman gətirdik Kim Rəbbinə iman gətirsə Nə yaxşı əməllərinin mükafatının əskirməsindən Nə də haqsızlığa məruz qalmaqdan Başqasının günahlarının ona yüklənməsindən qorxardı Şübhəsiz ki, aramızda Allaha və onun Peyğəmbəri Məhəmməd əleyhisselama iman gətirən Müsəlmanlar da var Hak yoldan çıxanlar da Müsəlman olanlar hak yolu aktarıb tapanlardır Haq yoldan çıxanlar isə cəhənnəm üçün odun olacaqlar, orada yandırılacaqlar. Sonra mənə belə vəh yolundur. Əgər olar, Məkkə müşrikləri o yolda İslam dinində doğru olsaydılar, biz onlara yeddi il davam edən quraqlıq və qıtlıq əsnasında bol yağış verərdik ki, onları bununla, bu neymətlə imtihana çəkək. Kim öz Rəbbini yad etməkdən üt çevirsə, Allah onun məşəqqətli bir əzaba düşar edər. Şübhəsiz ki, bütün məşqidlər Allaha məxsusdur. Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməyin. Allahın bəndəsi Məhəmməd ə.s. qalxıb ona ibadət edəndə, cinlər Qur'anı dinləmək üçün toplanmış izdihamın çoxluğundan az qalmışdı ki, bir-birinin üstünə çıxsınlar. Ya Peyğəmbər, de, mən ancaq öz Rəbbimə ibadət edirəm və heç kəsi ona şərik qoşmuram. De, mən sizə nə bir zərər, nə də bir xeyir vermək qüdrətinə malik deyiləm. Bunu ancaq aləmlərin Rəbbi olan Allah edə bilər. De, məni Allahdan, Allahın əzabından heç kəs qutara bilməz və mən də ondan başqa heç bir sığınacaq tapa bilmərəm. Mənim əlimdən Allah dərgahından olanı və onun göndərdiyilərini Qur'anı və dini hökümləri təbliğ etməkdən başqa heç bir şey gəlməz Allaha və onun Peyğəmbərinə asi olanları cəhənnəm odu gözlüyür Onlar orada həmişəliyi qalacaqlar Onlar təhdid olunduqlarını gördüyüləri zaman kimin köməkçisinin daha zəif və sayca daha az olduğunu biləcəklər Deyil Mən sizin qorxudulduğunuz əzabın yaxın olduğunu, yaxud Rəbbimin onun üçün uzun bir müddət təyin edəcəyini bilmirəm. Qeybi bilən ancaq odur və öz qeybini heç kəsə əyan etməz. Bəyənib seçdiyi Peyğəmbərdən başa. Allah onların önündə və arqasında mələhlərdən ibarət gözətçilər qoyar ki, Peyğəmbərlərinin öz Rəbbinin göndərdiyilərini Nə cür təbliğ etdiyini bilsin, bəlli etsin. Allah onlarda olanların hamısını, Peyğəmbərlərin əhvalını və bütün əməllərini Öz elmi ilə ehtiva etmişdir. O, hər şeyi bir-bir sahib yazmışdır, Təsbit etmişdir.